Чому ви з вилами? Іди геть, відповіли чоловіки, не підводячи голів. Ми хочемо спокійно жити. І розступалися, ближче до своїх воріти меж. Ех, люди-люди, самі в діди чіпнетесь, а жебраками єсте, сказав Штефанюк майже шепотом і з силою шпурнув карабін у дорожню пилюку. Ще мить постояв, ще шукав чогось у очах чоловіків, та вони робили йому прохід і тулилися до своїх замкнених воріт. А він пройшов тим проходом, рівно пішов вулицею і зник за вербами. А низькі хати сліпо дивилися йому вслід за пелюченими вікнами, немов більмами. Спорожніла багацька вулиця тільки посеред дороги чорнів Штефанюків карабін. І його не підняв ніхто. А другого дня сільські сільській читальні ставили виставу «Довбуш». Нарешті, цілий рік гмінна поліція не дозволяла. Два рази Нестор сам бачив, розганяла людей після першої дії. Газди ремствували. Та ось з повіту, Дали дозвіл. Ішла третя дія. Нестор стояв біля входу серед гурту хлопчаків, витягував шию, дивився, роззявивши рота. Він мало не плакав, бо не міг розпізнати, хто з тих одягнутих у вибивані киптарі і заквітчені крисані, хто з них довбуш. А йому так хотілося побачити його. Того опришка, про якого оповідала мама на сон казки. А втім, на сцену вийшов той самий, що вчора кинув карабін у пилюку, і люди ахнули. «Тож Штефанюк грає самого Довбуша», подумав Нестор. «Чому ж тоді його вчора не прийняло село?» Штефанюк гнівно глянув на сторопілих артистів, швидко окинув поглядом занімілий зал, і крикнув, міряючи перший ряд, де сиділи чоловіки, які вчора виходили проти нього з вилами «Довбуша вшановуєте! Геть звідси! Не вам! Не вам!» Нестор спокійно дивився на нього оту секунду, протягом якої люди ще не встигли випустити з горла крику Бо ж думав, що все це так мусить бути на виставі Адже Штефанюк довбуша грає. Штефанюк розстібнув киптар, вийняв револьвер і, так, як тоді на дорозі, прошепотів. Люди! Ой, людоньки, пролунав постріл. Нестор здригнувся. Напевно, в когось панів, подумав, але тут же побачив, що впав сам довбуш і його сорочку сполоснула кров. Ліворуч біля нього валявся блискучий револьвер. «Убили?» «Так, його мали вбити», пояснив собі Нестор, тільки не розумів, чому верещали люди і товпилися біля виходу, чому у дверях з протилежного боку з'явилися поліцаї. Він стояв за одвірком, Трусився і страху і дивився великими очима на мертве тіло останнього опришка. Цю подію збагнув Нестор набагато пізніше. Але тоді вперше щасливо переплутались у нього поняття правдивого життя і лицедійства. І до сьогодні він не може виплутатися з цього лабіринту. Спогад другий Другого дня, після стефуракового бенефісу, Нестор у відчайдушній рішучості зважився на риск. Він заховав обідню пайку хліба в кишеню і смерком, коли євреї мали повертатися в гетто з роботи, пішов на банківську. Був голодний, бо без того обіднього шматка хліба, галоб зубка перцовичової, Лише боль котіла в животі. Було страшно, бо за такий торг його міг пристрелити без попередження шут з поліцай. Підбадьорував себе думкою, що вчинить милосердя, Допоможе голодному. Про гроші намагався не думати, але взяв їх, таки взяв. Десять окупаційних злотих з рук схудлої дівчини. У ту хвилину коли брав гроші, щось ошпарило його обличчя. Він не знав, що це таке – сніпок світла з ліхтарика кашут з поліцея? Чи то так яскраво зблиснули очі голодної дівчини, коли вона відламала шматок хліба і увіпхнула собі в рот? Нестор побіг навмання з банківської, у провулках мацав себе долонями за щоки, які горіли, мов, опечені, Але він ще не знав, що то таке. У сутінках наткнувся на знайомого. Був цей гімназист-восьмикласник Міндик, бурсацький староста, якого боялися не тому, що старшував у гімназійній бурсі на вулиці Міцкевича, а що разом із своїм колегою Штиблем вправлялися на акціях у гетто. Обидва вони вже нюхали живу кров, а люди, яким байдуже жива кров, страшні. Нестор але Міндик не затримував його, а тільки посміхнувся, як до спільника, і пішов далі. А тоді обличчя запекло ще дужче, але Нестор і тепер не знав, від чого це. А потім купив собі за ті гроші квитка до театру. Бачив Вія від першої до останньої дії. А ще пізніше зустрічав на вулиці дівчину, яка вміла перекидатися то в матір Божу, то у відьму, а врешті вирішив стати актором, щоб завжди бути біля неї. Як ним стати? Передусім, треба знати п'єси і вміти виголошувати монологи. Тож узявся гарячково за драматургію. Не судилося, вчив на пам'ять рідною мовою, баладину, польською. Розбійників – німецькою. Найбільш захоплювався Шиллером, монологи Карла Моора діймали серце саркастичним пафосом, Франц Моор обурював відступністю і лукавством. Однак сутність твору кудись ховалася від Нестора. Він не міг її збагнути, усвідомлював, що знає надто мало, що для початку йому необхідно послухати хоча б один урок про розбійників у прославленого в гімназії германіста, якого учні прозвали Страусом.